Уроки англійської. Подкаст bbc.ua Привіт, я Дмитро Костенко. А я Сюзан Ферн, і це «Маркет» від бі Минулого разу ми чули, що сталося, коли Леммі взявся доглядати за овочевим ринковим прилавком свого двоюрідного брата, який саме поїхав відпочивати на Флориду. Stall, you know. well, there Ось, здається мені, з Лемі не вийде доброго продавця овочів і фруктів. No. Not many fruit and Але що ж тоді він продає? Дізнаймося з наступної сцени. А ще у цій сцені ми знайомимося з граматичним часом, який поєднує минуле з теперішнім. Отже, розмовляють вас взагалі немає фруктів і овочів на продаж. Ну, Гарі вже давно продає одні й ті ж речі, чи не так? Картоплю, пастернак, фунт шведських солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких солодких I've been running my own little business up in the north of England for quite a few years. And when I got Gary's call, I thought, now's my chance to show London what it's been missing. The top Hollywood movies on video before they reach the cinema. The world's favourite rock acts on CD, music cassette and mini-disc. And... and... All the software your computer needs on just two little floppy disks. I can see you want to know my price, don't you? Well, actually, I don't think I do. My prices on average are 50% below your normal high street shop. You think about it, love, you'll be back. То що ж продає Леммі? Як він поясне? Gary's Гарі продає одне й теж уже довгий час. І Я подумав, час йому урізноманітитися. Лемі каже: Я сам уже чимало років проводжу невеличкий бізнес на півночі Англії. І що ж то за бізнес? Що продає Лемі? videos, CDs and computer software. Вірно. Відеофільми, компакт-диски та програмне забезпечення для комп'ютерів. Ми більше дізнаємося про бізнес-лемі трохи згодом, але перед тим, поговоримо про один з граматичних часів, використаних у нашій сцені. А отже, час мовної хвилинки. Час, про який ми говоримо, дуже важливий і корисний, бо він здатен поєднувати минуле з теперішнім. Якщо дія почалася в минулому і або триває зараз, або щойно закінчилася, ми вживаємо таку структуру. Знавці називають цей час Present Perfect Continuous. Ось іще приклад. I've been running my own business for quite a few years. Зверніть увагу, що протягом англійською буде: 10 А якщо ми кажемо, від якого часу відбувається дія, то вживаємо прийменник He's Порівняйте. He's, He's 10 Ну, а тепер вам час попрактикуватися. Скажіть англійською, він продає фрукти й овочі протягом 10 років. He's been fruit and for 10 years. А тепер, скажіть, він продає фрукти й овочі з 1989 року. А тепер, скажіть, він продає фрукти й овочі з 1989 року. Послухаймо ще раз, як Леммі розповідає Джині про свій бізнес. Слухаючи, постарайтеся відповісти на таке запитання. Like? Які у Леммі ціни? Отже, увага. So, you don't actually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 You'll be back. То які ж у Лемі ціни? Very low. Справді, дуже низькі. За його словами... Мої ціни пересічно на 50% нижчі, ніж у звичайному магазині на торгівельній вулиці. Але чому вони такі низькі? Послухаймо, що Джина розповідає своїй приятельці Сильвії, яка також торгує на тому ж ринку. Лемми. So, oh, that stall's just full of pirated CDs, pirated tapes, videos, computer software, you know, that sort of thing. He's not selling any fruit and vegetables at all. Oh well, I'm not complaining. То чому ж у лемі такі низькі ціни? He's pirated CDs, pirated tapes, and так, він продає піратські копії усього цього. Ділове піратство то й є тема рубрики у центрі уваги бізнес. Focus. Отже, сьогодні мова про явище, яке завдає компаніям збитків на мільярди доларів щороку. Piracy. Коли в давні часи товари перевозилися з країни в країну човнами, пірати грабували ті човни. Нині бути піратом значно простіше і менш небезпечно. Yes, today just copy так, бо у сучасному діловому світі найцінніше – то не товар, який можна взяти в руки, а так звана інтелектуальна власність. Intellectual properties. Intellectual properties. За Генеральною угодою з тарифів і торгівлі, скорочено ГАД, яку було підписано 1993 року, така власність захищається інтелектуальною ліцензією на відтворення. Intellectual copyright. Intellectual copyright. Але не всі дотримуються цієї вимоги. Сучасні пірати – то люди, які виробляють незаконні копії інтелектуальної власності. Скажімо, фільмів, музики, комп'ютерних програм. Може, воно звучить і не так погано, як пограбування корабля, але в самих лише Сполучених Штатах на початку 90-х років 20-го століття пірати щороку коштували бізнесу понад 8 мільярдів доларів. Бізнес-фокус Хоча піратство – штука незаконна, Сильві, воно, схоже, не надто приймає. Вона каже, I'm not «Я не скаржуся». Життя не назвеш спокійним, коли він поряд, проте вигоди точно побільшало. І це не лише тому, що у Сільвії не залишилося конкурентів по продажу овочів та фруктів,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 He's not selling any fruit and vegetables at all. Oh, well, I'm not complaining. Life's not exactly peaceful with him around, but it's certainly got a lot more profitable. <laughs> Do you know what I mean? <laughs> oh, I can imagine. Now, what can I get for you? Um, oh, are those pomegranates? That's right, they are. Exotic fruit is one of my new lines. Good idea. I'll have a of and... То що ж новенького з'явилося у Сильвії на прилавку? Fruit. For example, Вірно, екзотичні фрукти, такі як гранати. Як ми почуємо наступного разу, це аж ніяк не пораде Гаррі Смарта, її конкурента, чия відпустка добігає кінця. Нагадаю, ви слухаєте The Market from the BBC. Що ж, час почути, як деякі з почутих нами сьогодні слів і граматичних конструкцій використовуються в реальному житті. Нагадаю, що сьогодні ми чули чимало речень такого типу. Gary has been the same for a long time. Такі речення, не поєднують, минуле з теперішнім. Постарайтеся розчути подібні речення у наступній розмові двох людей, які домовилися про зустріч. Однак він запізнився, а і довелося довго чекати. Слухаємо. Sorry I'm late. You've been waiting long? Uh oh well um yeah about 20 minutes I suppose. I'm sorry. Mm. Well, not sorry. I've been, you know, reading the paper and watching people go by, which I, you know, I suppose it's okay. I left mm. as soon as I can, but there's just those it's so dreadful. Отже, ми чули такі речення, що пов'язують минуле з теперішнім. Оце і все на сьогодні. Від мене від Сьюзен. Щасливо! А, до речі, якщо вам цікаво, що ж то за музику Лемі так голосно слухає за своїм прилавком, так то група Prodigy із піснею Firestarter – Розпалювач вогню. I'm the I'm a fire starter to fire starter